امرجاني صناع حياتي اقمار منار الهداتي انا مرجاني صناع حياتي اقمار ليلي منار الهداتي فنانو صباتي وصارو بذاتي نشيد حياتي صارو قوانا بعزم الأبات قوانا بعزم الأبات آه يا من تسامى وخلى المنامى جرى العمر يحبير إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يدل فلا هادي له Ašhedu ala ilaha illa Allah wa ašhedu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa kala rabbuna fi kitabu kareem Bada a'udhu billahi minas shaitanirrajim Ya ayyuhal ladhina a'menu attakullahi haqqa tukatih wa la tamutunna illa vantum muslimun Zaista zafala pripada gospodaru uzvišenum Allah subhanahu wa ta'ala Ako ga Allah Naprai putu puti zaista yupućen Ako ga usta yuzabudi Nećemo naći nikoga kod će ga na pravi put uputiti, svedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha i da je Muhammed, alaih salatu wa salam, postanje Allaho poslanik, poslan sa istinom. Allahu dželašanu, zahvaljujemo što nas je poživio, što nam je podario šansu da još uvijek se možemo naticati u činjenju dobrih dijela, da se možemo družiti i da možemo slušati o njegovim, znači, lijepim imenima i značenjima. Večara sa kogoda znači, sa dva velika Allahova subhanu wa ta'ala imena. Sa dva velika Allahova subhanu wa ta'ala imena, a to su Allahova ime El-Ilah Al i Allah. El-Ilah Al i Allah. Dva imena, draga braćo, koja su jako bitna. Ovo su dva imena koja ukazuju na značenje zbog čega smo stvoreni. Zbog čega smo na dunjalku. Imena koja opisuju gospodara Subhanahu Wa Ta'ala i koja su osnova za sva druga Allahova Subhanahu Wa Ta'ala imena. Ime Allah kojem se pripisuje dodaje sva druga imena. Allah, kada se spomene i govorili smo prošli put, niko u istoriji nema da je zapisano da je prenašeno, da se neko naziva imenom Allah što je dokaz učeljacima oni koji kažu da je najveličanstvni Allah subhanahu wa taala ime Allah ono koje je poslanik sallallahu alayhi wa sallam znači spomenuo hadis u kada je kazao la izal su ila bihi a pa kada se moli dovi Allah subhanahu wa taala i traži ga tim imenom da će mu dati a kada znači upućuješ dovu, ta dovac biti uslišana. I kazali su da je, znači, od dokaza da se niko nikada nije nazvao, niti prije Islama, niti u Islamu, niti danas sa ovim uzvišenim imenom, i Allah je lešanhu, u Kur'anu kaže lehu Da li ti znaš nekoga da se nazvao takvim imenom, što je jasan dokaz, znači u suri Merijem, da niko nikada se nije nazvao tim imenom. I vidimo, znači, veličinu i veličanstvenost tog imena Allaha subhanahu wa ta'ala da je osnova svih imena znači Allah. Pogledajte šta je jedan poznati gramačar arapskog jezika Sibbeve koji je, kako kažu, glavni znači o tome za arapski jezik učinio kada je napravio podijelu imenica pa je nazvao, odnosno svrstao, lafsul dželale ovaj izraz veličanstvenih Allahovog imena Allah ukazao da je to imenica svih imenica. Kada je opisao, znači, Allahov izraz, Allah, znači imenicu učinio do na imenica svih imenica. Poslije smrti, kada je preselio, je odšao Allah, Subhanahu wa ta'ala, mnogi dobri ljudi, kad kažemo dobri ljudi, ljudi koji se držali Allahove, bareke Ve ta'ala, vjere, živjeli onako kako Allah, Subhanahu wa ta'ala, traži od nas, živi, u pokornosti njemu, su ga sanjali i vidjeli ga, znači, u snu. Pa su ga upitali što je gospodar uradio s tobom. Što je učinio s tobom? Kaže, oprostio mi je moj gospodar i smilovao mi se i da opodario mi posebne dređe. Samo zbog toga što sam učinio njegovo ime, Allah, imenicom svih imenica. Allahu akbar. I ovo je, znači, primjer ne samo njega, nego primjer mnogi dobri ljudi koji znači su sanjali dobre za koje mi, mi smo šuhada, mi smo Allahovi svjedoci na dunjaluku za ljude, znači ti ga znaš i cijeniš po tome, znači povanštini njegovih dijela na što ukazuju i zato imamo primjernih dženaza, kada su prošle dvije dženaze, pa kada su jednu pohvalu, drugu su kudili, pa je na kraju poslanica Allahovalijih i vaselene posvjedočio da su ljudi na dunjaluku svjedoci za druge. Jer mi možemo da svjedočimo jer vidimo čovjeka kakav je znači, po čemu radi. Znači ne kao pojedinac, nego kao džemat, kao zajemca, kao jedan broj određeni ljudi kad kažu dobar je i oni inšali ako da vaha dobar jer jego postupci svjedoča mi znamo znači inšala da je da je on dobar. I tako da možemo čitajući biografije dobrih, znači selefa, da su mnogi tako znači sanjali jedni drugi, da su pitali šta je gospodar radio s tobom pa su kazali i prisjetili se određeni dobrih dijela zbog koji Allah subhanahu wa ta'ala njima se znači smilovao i svoju milost spustio. I znači kao što već smo kazali da je Allahu tebare kevetala ime Allah ime kojim se dodaju sva imena i to smo prije govorili. Zašto? Jer u sva četiri ajta di Allah Đelešanu spominje da on ima najljepša imena. Da se on pisao takvim imenima pa smo kazali da Prvi ajd se nalazi u suri Al-Araf 180 ajd. zati smo kazali u suri Taha 8. ajd. zati smo kazali u suri Al-Isra 110 ajd. I u suri Hašr 24 ajd. Djala Đešan uvijek odpočnije u al Znači Allah Đešanu ima najjevša imena. Znači pripisuje dok. Znači u suri Isra govori Allah Subhanu Wa Ta'la Ko ridu'u Allahe Rahman. Vi njega dozivate imenom Allah ili imenom Ar-Rahman. I znamo da je poslanik sallallahu alejhi ve u hadisu kazao da su dva najljepša imena koja čovjek može, znači, kojim čovjek može da se nazove ili drugog da nazove jesu Abdullah i Abdurrahman. Dva najdraža i najljepša Allahu subhanu te su imena zbog čega Ibn Qa'in kada je pokuša, pokušao pojasniti zbog čega su ta dva imena draža, kažeo su mu dražao svi drugi imena, da kažeš Al-Kahar ili Al Qadir ili drugu Allahu te bare ili ta'la ime, jer kaže osnova, osnova, znači odnos na čovjeka je nasprema Allah-u subhanu wa ta'la na dunjalu, koje je šta? Robovanje Allahu u subhanu wa ta'la. Znači robovanje koje sadrži znači, vrhunac, poniznost i gospodaru svjetova. Dok odnos Allaha u nasprema robova, je njegova Znači potpuna, mudr, o, potpuna milost koju ispušta na stvorenje. I kaže iz milosti, znači lave subhanahu wa ta'ala smo mi ovdje na Dunjaluku. Allah je zašavljen svoje absolutne, znači potpune, velike milosti je htio da se mi nađemo na Dunjaluku. Da mi živimo ovaj život i na kraju da uživaš subhanahu žernetu i tim ljepotama. I zato sura Rahman odpočinje sa Allahovim subhanahu wa ta'ala imenom ar -Rahman ko je Rahman, sve ono što se spominje u suru Rahman, na kraju Allah Zalašanu završava Tebarek Esmu Rabbik. I neke veličanstveno ime Allaha Subhanahu wa ta'ala koje, koje je, kad vi od koje je otpočeo suru, Ar-Rahman. I zato i ovdje vidimo da Allah Zalašanu u ovom ajetu prvo, znači dovi, veličaj, dozivaj, prizivaj gospodara svjetova imenom Allah ili Rahman. Pa smo pojasnili da je znači, ovdje veličanstvenije i veće ime koje Allah iz dva razloga, prije svega što je Namađeljšanu odpočeo, znači ajet prije svega davajući znači, prednost ovom imenu Allah, a zatim posle toga je spomenuo ime Rahman. I druga znači, stvar što učenjaci kažu zbog čega je vrednije Allahu u ajetu, odnosno da je to najveličanstvenije ime iz razloga što Allah znači, obuhvata sva druga imena sve druge osobine. Znači kad kažeš Allah to je moćni, to je silni, to je gordi, to je onaj koji je uzvišen za stvorenja, koji je milostivi, koji je samilostan, koji je počinio znači svoj... znači sva uh, imena i sve osobine savršene koje Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje kada se spomini riječ ili izraz ili imenica Allah na to ukazuje. Dok kad kažeš Ar-Rahman ukazuje je samo na Allah subhanahu wa ta'ala znači potpunu milost. Potpunu milost. Tako da vidimo, znači, važnost i značaj Allahovog subhanahu wa ta'ala imena Allah. Dok, znači, u suri Hašr, kada Allah subhanahu wa ta'ala počinje, zadnje ajte sure kada se opisuje sa mnogim imenima, govori, U Allahu la ilaha illahu. On, Allah je. Znači, On je Allah, pored koje drugog istinskog Boga nema. Znači, On je jedini Allah subhanahu wa ta'ala, koji je jedini zaslužan da se obožava, pored kojeg drugog istinskog Boga nema. I onda počne da se opisuje Ali ul-gajbi va-šahade, onaj koji je poznavalac vidljivog i nevidljivog svijeta, huar-Rahmanur-Rahim. I onda govori da je on kakav milostiviji i samilostniji. Zati naredne ajte, isto tako Allah subhanahu wa ta'ala odpočne da je on Allah. Da je on Allah. Znači 22., 23., 24. ajd, otpočinje da je on Allah i onda sebi pripisuje ta najljepša imena kojima se on subhanahu wa ta'ala opisao, koja ćemo mi jako da pojašnjavati, znači u narednim predavanjima. Međutim, kakva je razlika između imena Allah i imena Rab? Rab znači gospodar. To je naš gospodar, Allah je naš gospodar. Međutim, koja je razlika između, znači, Allah? Allah, kažemo, da ima značaj, da je osnova Allah od Eli ilah. Znači, ma'bud, onaj koji se istinski obožava, koji znači jedini, koji je zaslužan da mu činiš ibadete, da mu znači činiš sreždu ruku, da ga hvališ, da ga veličaš, da se oslijaš na njega, da tražiš od njega, da doviš, znači, da sve te vrste ibadeta i srčane, i druge upućuješ isključivo samo njemu Subhanahu Wa Ta'ala jer je on najzaslužniji. On je taj ko nas je stvorio, koji je sve stvorio, znači njegove vlasti, sve. Pa zar ima neko, znači da je, preći od njega, da ga moliješ, da mu dove upućiš, da tražiš mimo Allaha Subhanahu Wa Ta'ala, koji je koji se odaziva, znači dovi nevoljnika i slično. Najljepše nam kazuje, znači kazivanje Kur'ana, koja je to razlika između, između Allahovog imena, Rab, I Allahu veğmena Allah. Kada razmišljemo i promisimo, znači o Kur'anu, vjerjećemo, znači u vjerjećemo doći da do neki novi, da neki novi znači informacija, pouka i poruka Allaha subhanahu wa taala koji je učinio znači ovaj Kur'an da bude znači voditi našin život, čita čita naš život do do onog Kijamskog dana, a Kijamski dan je svako pojedinca kada mu dođe melek uzeti, uzeti dušu. Allah Đelešanu kada opisuje slučaj Musa Alijhi Salaam kada je otišao znači do poznatog mjesta gdje mi znamo znači kao Sinajska gora gdje je otišao i razgovarao sa gospodarom svjetova gdje ga Allah Subhanahu wa ta'ala pozvao i dozovo znači i ovo je dokaz da je Allah Đelešanu šta? Kallemallahu Musa te klima da je Allah Đelešanu razgovarao sa, sa Musaom I to znači naš stavi, to mi tvrdimo, znači to smo ubijeđeni da je Allah subhanahu wa ta'ala razgovarao sa Musa'om al-Israni. I nijekom slučaju, znači nismo od onih koji negiraju ili koji prenose neka značenja ili odstupaj od ovoga značenja tvrde da je drvo, znači udahnuto, nadahnuto, Allah ovom voljom da progovori, znači da se obrati Musa'om. Nego isključivo tvrdimo da je Allah gospodar svjetova razgovarao sa Musa'om onako kako njemu subhanahu wa ta'ala dolikuje i on znači kazivanju Allah subhanahu wa taala kaže etake hadisu Musa da li je do tebe došlo kazivanje u Musa alayhi salatu vesselam ono mislo se dogodlo znači u tom u tom trenutku kada izra nareu faqale li im imkusu Kada je znači ugledao vatru u daljini i kada je znači, ugledao tu vatru, kazao svojoj koropci, sačekajte ovdje, a nestu nare la alijatiku minha bi kabesin au eđidu ale nari huda. Ja ću pokušati otići do te vatri znači do tog mjesta, možda ću naći nešto, znači od drveća, glavni pa ću donijeti nama za pavut, ću kod te vatre naći nekoga ko će mu kazati na pravi put. Meni ni slutio šta će se desiti. Znači, kada je ostavio u svoju i zaputio se prema tom mjestu. Allah Jalašao nam kazuje šta se u tog trenutka desilo. فَلَمَّا أَتَهَا نُودِيَ يَا مُوسًا Kada je došao do tog mjesta, do te vatre, bio je pozvan o Musa. Allahu Akbar. Znam koga je sada doziva? Komu se obraća u tom trenutku? Allah, gospodar svjetova. Obraća se Musavu i doziva ga. Znači, Ja musa. Znam se znači ta osjećaj? Kada je bio znači u srcu, znači Musa ali i sratu os Da mu Allah djelašan se obraća, da ga doziva riječima. Međutim, kada ga Allah subhanahu wa ta'ala pozvao i ovdje sad su nama dokazi kakva je razlika između Allahovog znači imena Rab i Allah. Allah djelašan kaže, kada ga je pozvao ja Musa, inni ene rabuk. Pogledajte, opisuje se gospodar, kaj zaista sam ja tvoj gospodar. Kad kaže Allah Shano in mi, ena, rabuk, ja sam tvoj gospodar, što znači ja sam onaj koji se brine o tebi, koji posjećuje pažu tebi, koji ti daje risk opskrbu, koji ti spušta znači izobilje, daje hranu, daje piće, daje ti sve. Znači ukazuje da je on taj koji se brine o tebi. Tako da je odbav na samom početku Allah Subhanu Atala htio da i srca mu sa otkoli znači i na, onaj najmanji dio straha. Ja sam na koji se brine Otac, ne može se plašiti. Ja sam tvoj gospodar. Na čistoj strani prilazila Subhana Allah wa kada odpočinje razgovor sa Musaom. Zatim mu kaže Allah dželešanu: "Fahlana alejk, innaka bil-wardil muqaddas tuwa. Ti ostavi svoju obuću i svoju obuću, jer se ti zaista u svetoj dolini koja se zove tuha. Znači, ti se na svijetom jednom mjestu ostavi izu, znači svoju obuću, a zatim Allah Čerašanu nastavlja i onda mu kaže Ana نَحْتَرْتُكَ فَسْتَمِعْ لِمَا يُحَا Ja sam odabrao od svih ljudi. Allahogbar. Znači daje mu sada šta? Ukazujemo na poslanstvo da ga je odabrao od svih ljudi i zato kaže poslušaj ono što ću ti ja narijeti. Allah Čerašanu znači ukazuje da je vam odabran da je ga dobro svih drugi i da ćemo podariti poslanstvo odnosno da ćemo objaviti nešto i zato poslušaj ono što ti ja objavljujem. Naći do ovog dijela smo upoznali koji je gospodar, gospodar koji se brine i vodi i brigo o stvorenjima, znači daje im risk, opskrbu, on je taj koji je stvorio. Znači taj rob ubijet Allah subhanahu wa taala smo odje svatli. A sada Allah lešanu znači njega odabire i daje mu znači to kao jednu veliku nagradu da bude postanik, jer to je najveća nagrada koja se može desiti na Dunjalku, da Talas Muhanna tala odabiri da si vjerovijesnik i to je završeno sa postanikom sallallahu alaihihova sallam, Muhammedom. Međutim, Allah Čelešanu znači sad da mu govori, pa se opisuje inna nih enallahu la ilaha ila ena. Sad Allah Jilashanu, se opisuje ponovo, zaista sam ja Allah, Allah. Kakao Allah? Šta znači Allah? Onaj koji se obožava, kojim, kojim znači, ibadete činiš, kojim robuješ, tvoj gospodar, koji se opisa je sad u ovom trenutku, inni en Allah, zaista sam ja, znači Allah, pa kaže dalje, fa'budni, i zato samo meni, isključivo meni ibadete čini, samo meni robuj, samo mene obožavaj, nikoga drugog. Zatim, od svih ti ibadeta, znači ovdje kad se kaže ibadeta, mu se činio bukva ta sve vrste ibadeta, onda Allah Želešanu ukazuje na jednu znači stvar od svih ti ibadeta, pa kaže mu sa'u'aqe mi sada'a tere zikri. I ti obavljaj namaz. Znači, isključuje je namaz ovdje. Od svih ti ibadeta, Allah Želešanu, znači, ukazuje na namaz. I meni, znači, Klanjaj, odnosno namaz, obavljaj kako bi ti ja znači, uvijek bio na umu. Što vidimo, znači kako Allah je Allah je otpočeo razgovor sa Musaom, ukazao da on gospodar, zatim je ukazao da je on Allah, koji ti narečuje da samo njemu i bade činiš, da samo njemu robuješ, da samo njemu klanjaš, Do od njega tražiš, da se na njega oslanjaš i svo ono što ćemo su meniti, što bukva ta, riječ, riječ i badeta. Tako da vidimo, znači, kroz Kur'an da ipak postoji razlika između, znači, Allah i Tebarekeva imena, jer ne bi bilo smisla da Allah Subhanova Tala navodi tolika imena, a da su na istog značenja. Znači, ne mogu biti istog značenja, one su, znači, različita i to ću mi da bude pojašnjavati. Zatim Allahu Subhanahu Wa Ta'ala ime El-Ilah gdje smo da je ono osnova za ime Allah. I mnogi su to okaz, tako u Kur'anu gdje znači, mi potvrđujemo da Allah Subhanahu Wa Ta'ala ima ime El-Ilah. Jedan od tih dokaza sura, znači Bekara 163. ajd وَاِلَهُكُمْ إِلَهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَا رَحْمَنُ الرَّهِيمُ Vaš Bog je jedan, znači Bog. Ilah. Pored kojeg istinskog drugog Boga nema, a On je onaj koji je milostiviji i samilostniji. I znači ovdje isto tako, znači nam je dokaz وَاِلَهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاهِدًا Vaš Bog je jedan Bog. Znači Allah je, znači ima ime El-Ilah, odnosno El-Ilah je osnova za Allahovo Tebārekeva Ta'ala ime uh, Allah. Zatim u drugom majtu Allah Žeštano kaže وَمَا اُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَاهَمْ وَاهِدًا Nima ništa drugo nije naređen. Osim da obožava jednog Allaha. Jednog znači Allaha. To je naredno, to je znači smisao života na dunjaluku na bivi. Ovde se da Allahu roguješ, da njega obožavaš, da njega voliš, da njega poštuješ, cijeniš, njegove narebe, znači da čuvaš, uvažavaš, poštuješ, da im se odazivaš, a svi njegovi zabrana da se, da se kloniš. La ilaha illahu, subhanahu, amma iu shrikun, jer nema drugog istinskog Boga osim njega i neka je uzvišen i slavljen od onoga što mu drugi pripisuju, što ga opisuju, znači sa onim onim osobinama koja njemu nedolikuju, subhanahu wa ta'ala. Zatim na trećem mjestu sura Mbija 108. Ajta'ala što kaže Koli innema juha ilege ennema ilahukum ilahu vahid fe hel entum muslimun Reci, meni se objavljuje da je vaš Bog jedan Bog. On je Eli ilah, znači jedan jedini koji je zaslužen da se obožavate, pa da li ćete se odazvati, da li ćete se vi pokorti, da li ćete se vi tim naredima gospodara svjetova odazvati. Imamo isto tako primjer u slučaju, znači u sunetu poslanika sallallahu alihi wa sallam. Sunet poslanika, kao što svi znate, wasalam, nije samo znači ono što je on kazao. Nije samo što je ono učinio, nego i ono što se desilo u prisustvu njegovom, a da je on to, znači, podržao, nije inkario, znači, nije onaj se suprostavio, niti je korio znači, takve postupke. Gdje, znači, možemo nanaći ime el ila s određenim članim, znači, da bi se potvrtilo da je to Allah te Tebare Kvetara ime? Imamo slučaj... slučaj u, u, Kubejba, znači kada je bio uhavšen sa skupinom musimana, pa mi znamo što se sve desilo, znači s da je bio kažnjavan, izložen, znači kažnjavanju, pa su ga mušici pitali da li bi, ali ovdje, znači, dolazi do izražaja koliko je volio poslanika, je sran, koliko i on, koliko su shabi, znači, voljeli poslanika da ga slijede, da ga poštuju, cijene i da se zalažu, da ga štite svojim tijelima, životima i svojom krvima. Pitali su ga da li bi Hubeib želio da je na tvojom mjestu u ovom trenutku, Buharija, znači da će biti na tvojom mjestu samo poslanika alaihi sallatu vasalam, da se ti ne na drugom mjestu da uživa svojom porodicom, familijom. Pa je Hubeib kazao da ako mi Allaha ne bi poželio da poslanika alaihi sallatu vasalam u bode trn, trn jedan, a da ja uživam sa porodicom. Kako te da požel njegovu smrt da bude izloženo ono čemu sam najdužel? pak su vidjeli znači da ne mogu ga odvrati od puta i ljubav i poslanika je Allah te bareke te naredili su znači njegovo smatnuće međutim tražio jednu želju da mu ispune to je da klanja dva rekata dva rekata znači Allah te bareke teova što su mu dozvolili pa je na kraju kazao da se da ne bi pomislili znači da ja onaj o, dužim svoj namaz kog straha o smrti ja bi što duže znači, ostalo namazu, ali kaže da ne vi to pomstili, ja sam klanjao ako kao sam klanjao. Zatim je kazao gospodaru moj, ja ne vidim načina da poselam im poslanika alihi salatu selam znači Mekka Medina, poslanik u Medini, a Hubejb, znači malo van granica Harema, na tom mjestu kaj ne vidim kaj način, Allah dragih, pa te molim da preneseš selam, moj poslaniku. Šta je učinio la Suhano Tala? Uslišao dovu, znači, ovog ashaba, plemenitog velikog, velikajna umeta, pa je prenio selam poslaniku Alejih Salatuva Selam, gospodar Arša plemento koji zansedao besa čuje glas nevoljnika, prenosi, znači, selam, a poslanika Alejih Salatuva Selam u medijini sa ashabima u društvu kaže i neke na tebe selam uvejte. Odaziva se, čuo, prenio Allah s.a.s. I ovom znači se odaziva s.a.s. i kaže zaista je Hubei sada ubijen. Međutim Hubei prije nego što je preselio, prije nego što su gubili, kazao je nekoliko stihova gdje kaže u bali hi na uhtalu muslima. Kaže, ne žalosti me što ću ja kao musliman preseliti, što ću biti ubijen kao musliman, toga ne žalosti. Muslima pravi se radio da preseli na Allahov te barekvetala putu kako god došao do dereha što ide. On se ne žalosti niti tuga je zato. Međutim kaže: Ala e yijam bin I, I dječe moje telo pasti posle znači moje smrti u kojem pravcu će otići znači njegova padne u Allahov te barekvetala pravcu znači i na njegovom smanova tala putu. Pa kaže: Wa zari ke fi zatili Ilahi in yash. I on kaže je dokaz. A to je kaže vazalike fi zat ila. A to je samo radi Allaha subhanahu wa taala. Moja smrt, moja pogibja na Allaha te barka wa taala puti samo radi Allaha. I on dolazi odje sa imenom je kaže vazalike fi zat ila. Šta ima znači Allah? Poslanik sallahu sal alayhi wa sallam, prenešeno je znači, ovo, došlo je do poslanika sallahu alayhi wa sallam, nije to ime negirao, nije kazao el ilah, nije od bareke vetara kevetara imena, nego je znači, odobrio svojom šutnjom i niko znači, od onih koji su pronesili, koji su govorili ovaj govor nije ukazao, znači da je Hubeyb, Odje možda pogriješio, trebao je kazati jer to se radi radi Allaha te barekata da spomene neko od drugih Allaho vitebareka vetaala imena dio na kraju znači i završava da i njegova pogibija radi Allaha te bareketa i kaže ako on ude htio Allah gospodar svjetova blagosloviću tu pogibiju. A kako i neće značavati velikanim velikanima koji su imali tako velika velika djela. Međutim el ilah Allah Znači, Allah subhanahu ta'ala imena koja imaju značin da je on jedini zaslužan da se obožava, da se voli, da se cijeni, da se poštuje. To su, znači, imena, odnosno ukazuju na jedan zad, na jedno biće Allah subhanahu wa ta'ala koji se voli, či, znači muminska srca žude za gospodarom svjetova. Volije ga, veličaju ga, slavije ga. Nikoga ne možeš veličati ti slaviti kao Allah subhanahu wa ta'ala. I mi naučimo ova imena, kako bi znači bili poput pjesnika koji hvale znači nekoga mi treba da učimo znači kako bosjećal u našim srcima tu veliku žudnju i želju za Allahom subhanu ve taala za susreto s njim da ga veličamo i slavimo da ga hvalimo naoko kako njemu subhanu ve taala dolikuje željeć njegovo subhanu ve taala zadovoljstvo željeć njegov rahmet njegovu milost u žitke, u džernetu, da se približimo u našim dijelima, svim našim ibaditima njemu, subhanahu, subhanahu ta'ala. A fala Allahu, Allah dželašano preko poslanika misl. a.s. je mnoštvo, mnoštvo ibadita, koja, znači, vodi do džerneta, jedno od ibadita, odnosno jedno od dijela, jeste koje nauči Allahova imena, ući u džernetu, znači koje nauči samo 99 imena. Koliko su mi da sad naučili? Naučili smo sigurno sad ova dva. A na učinu išala sova Allahu u subhanahu wa ta'ala mena kojima sova subhanahu wa ta'ala opisao. I zato kažemo da je ovo najveća i najveličanstvenija spoznaja <tose> najveličanstvenija nauka, najveličanstvenija predavanja koje, koje može slušati jeste ona predavanja koja te vode Allah-u subhanahu wa ta'ala. Koja te vode znači tvojom gospodaru koji te je stvorio, koji se opisao znači sa Mnogim, mnogim lijepim menima i savršenim svojstvama i osobinama kako biti ukazao i pokazao kolik je tvoj gospodar, kakvu moć nas polaži, je taj kojeg ti obožavaš, koji je taj kojem na seždu padaš, kojem robuješ, koji je taj ko će ti pomoć u svakom trenutku. Ko je taj koji ti daje obskrbu, koji ti daje znači hranu, piće, odjeću, odjeva, te vodi i brigu od tebe Habibi. Znači u svakom trenutku kada si u bilo kakvoj situaciji opasnost ili nešto, on je taj koji će ti pomoći, on je taj na koji se oslanjaš, od koga tražiš, kojem robuješ Znači u svim svim situacijama, svakom trenutku tvoga života ti si potreban njega, a on Subhaneu Atala nije potreban tebe, nije potreban tvog šukra, nije potreban tvog hamda, nije potrebno tvoje zahvali, ni pohvale, ničega. Neovisno od bilo čega. Ali su mi svi potrebni njega. Bez njegove milosti, bez poznanje o njemu, bez robovanja njemu, bez veličanja njega, Subhano, nećemo mu ući u džernet. Niti možemo ući u džernet. Ali kad ga spoznamo i kad mu robujemo onako kako on zahtijeva, kako on to propisao u šarijetu poslanika sallallahu alijekivu sallam tada možemo da uđemo u dženet i tada, znači to je put koji nas vodi do dženeta. Ispoznaj Allahovih imena Jesu znači put da upoznaš gospodara, da upoznaš put koji te vodi do dženeta i da upoznaš ono što te očekuje u dženetu. A da se sačuvaš puta šeitana i njegovi sjedbenika i onoga puta koji vodi znači prema njemu, a i puta koji vodi prema Džehennemu, znači ono mjestu koje je strašno, strašno znači i nije nam onaj uopšteni, željeni cilj da dođemo do tog, tog mjesta, nego molim Allah, malo da nas sačuva Džehennema. Njegove, znači, strahote i te velike i strašne ovine vatre i patnje koje je pripremio za nevjernike, oni koji nisu zahvalni, oni koji su oholnici, oni koji bježu od puta koje znači na koju poziva gospodar svjetova i poslanik Muhammeda a.s. Zato kada shvatimo Allahuvo ime Allah i El-Ilah onda imamo i svrhu da možemo da shvatimo zbog čega smo radunjani, zbog čega smo stvoreni. Jer Allah subhanahu wa ta'ala u suri Zariyat u 56. majtu kaže وَمَا حَرَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Nisam stvorio ni džine. Sve znači džine. Niti ljude, osim da mi i bade čine, osim da mi robuju, osim da me obožavaju, osim da me veličaju i slave onako kako sam ja propisao, znači, na jeziku poslanika Muhammeda, a.s.a. To je svrha stvaranja. I svrha svih vjerovijesnika koji su poslani bili prije poslanika, a.s.a.a, je ista misija. Allah J.S. kaže u suri Nahlu, u 36. ajetu Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wa yastanibu at-tagut. Misla sve vjerovjesnike slali. Sve, sva ima ista misija bila da pozivaju da se jedino Allah te bareke ve taala obožava, da se njemu robuje, da se njemu isključivo ibadeti čini, a da se kloni svih taguta. Svih taguta, svi lažni idola, svi lažni božanstava, svega onoga što se obožava mimo Allaha subhanu wa ta'ala, svega onoga što se voli kao što se voli Allah subhanu wa ta'ala, svega onoga što se oslanjaš kao što se oslanjaš na Allaha, svih onih od koji doviš kao što doviš Allaha subhanu wa ta'ala, svega onoga znači što dolazi do izražaja da dolazi na stepen Allaha subhanu wa ta'ala. Znači, svih onih koji traže pokornost, kao što se traži pokornost kod Allaha Suma, svega toga se treba kloniti. Svih njih se treba odreći, a Allaha te bareka ve ta'la obožavati kako On subhanu wa ta'la zadovoljno. I to je svrha, znači, života na Dunjalu. Da spoznaš ove dvije velike stvari. Da spoznaš kako Allaha te bareka ve obožavati i kako se kloniti svega onoga što prevazi znači, okvire šarijata, okvire onoga što Allah subhanu wa ta'la, znači, naredio što traži, što traži od nas. Zato ibn Taymih, rahimahullah, kada je govorio o definiciji ibadeta, šta je to ibadet, znači, šta je to što obuhvata ibadet, šta su, koje su to vrste ibadeta, pa kaže, rahimahullah, da je to pokornost Allahu, pokornost Allahu činjenjem onoga što je on naredio na jezicima poslanika. Znači, ovdje slučajno se radi, popitaju nas na jeziku Muhammeda, ali i -e salatu wasalam. Sve ono što je poslanik A.S. kazao, da što je upostakao, što je uputio, kazao umet poslanika sallahu A.S., sva ta dijela koja je kazao, sva su ona, znači sastavni dio ibadeta, sve to treba prihvatiti koliko su mogućnosti da su da zoveš i da sprovedeš u, u svom životu. Na drugom mjestu, znači poznata definicija njegovog, znači uh, Ibn, Ibn Taimija Rahimahullah gdje kaže da je to ismu džamija da je to, znači, svo obuhvatno ime koje obuhvata sve, znači, ibadete od onih dijelama erda, svega onoga što Allah te bareke ta'ala voli, sa čim je on subhanovo ta'ala zadovoljan minel akvali vel amali, batineva vahire, od svih, znači, dijela e, govora e, ili, znači, radnji koje su e, tajne i javne. Znači, sve to obuhvata ibadete Šta god da kažeš na Bibli, subhanallah, ti činiš ibadet allahu, subhanu wa ta'la. Da kažeš Allahu ekfar, ti činiš Allahu. Da kažeš gospodar, oprosti smiluj se, ti činiš ibadet allahu. Da upadneš na sežu, ti činiš ibadet allahu. Znači da se tevekul na allaha, subhanu wa ta'la, se ostajaš i to je znači zato što je to srčani ibadet. Znači, da tražiš od njega, da ga dozivaš, prizivaš u bilo kojem trenutku života, sve to Ibade sa kojim jela Subhanova tala zadovoljan, zašto ćeš biti nagrađen ako budeš a Bibiji ispodljavao dva uvjeta koja ćemo navesti posle definicije Blokajima. Blokajim kaže da je bare vrgunac ljubavi sa vrguncem podčinjenosti i poriznosti. Znači ne može biti Ibade kakav? Da izostaju i Ibade tu ljubav prema gospodaru svjetova. Moraš ga voliti, habibi, mora ti biti najveća znači, želja i žudnja za susretno s njim, da ga voliš, da ga poštiješ i cijeniš, da si ponizan učinjenjem svojih ibadeta gospodaru svjetova. Ne, habibi, da gori subhanallah, subhanallah, da ti je srce ne gde u gaflatu, u zaboravu, u nemaru, da, e, da si, znači, vezan za nekoga drugog mimo gospodara svjetova. Allah traže od te poniznost, da si ponizan u tim situacijama, kada ga dozivaš, ka mu dobiš, kao činište i balite, a u isto vrijeme da ima vrhunac ljubav prema gospodaru, voliš ga. Dozivaš ga što ga voliš. Robuješ mu što da voliš, nešto ti, što si primoran da mu robuješ. Kako imaš očekivati nagroda ako si primoran? Kod arasa posao odeš, Pa direktor, kada moraš, pa ti to što moraš uradiš, ne iz ljubavi što moraš, znači sada zvotovo, ovdje kod Allah gospodara Svjetova, kada radiš djela koja on traži, od te mora moraju sadržavati obuhvatati ljubav prema gospodaru Svjetova. Da ga voliš sa najvećim, znači, vrhuncom što se može dostići ta ljubav. Ne možeš nikoga voliti poput njega, niti majku, niti oca, niti dijete, niti familiju, ameđu, dođu, nikoga. Allah je iznad svega toga, njegov hatar je svega toga, njegova ljubav je iznad svega toga. Zato nema pokornosti stvorenju, ne pokornosti stvoritelju. Šta ti god stvorenja naređuju, šta god traže od tebe, ako se to kosi sa riječima gospodara svjetova, i riječima poslanika, Allah, to se odbija. To se ne može čini ti može se tome odazvati nego daješ prednost gospodaru Svrtova a ostalim pojašnjavaš i objašnjavaš principe znači tvog vjerovanja zbog čega to radiš ne znači što hoćeš želiš da godbačiš go o sebe nego pojasni na lepši način zbog čega to radiš šta Allah subhanahu traži od tebe i zahtjeva I zato Allah subhanahu wa ta'la je dao ispis svima onima koji kažu da vole gospodara svjetova i rade dobra djela i natječu se u dobrim djelima i tvrde da vole, znači da li su iskreni u toj ljubavi a znači, mi možemo da provjerimo koliko smo iskreni koliko zaista volimo gospodara svjetova ovoga koji znači sada izučavamo proučavamo znači spoznajemo kroz njegova lijepa imena Allah džele kaže u suri Al Imran kul in kuntum tuhibbun Allaha fattabi'unu yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim ti reci, zaista ako Allah te bareke ve taala volite imate jedan uslov da bi to bilo pod Allaha Kabul, a to je slijedite mene. Znači, ako tvrdite, e, da ste e, da govorite istinu u toj tvrdnji, da volite Allaha subhanahu wa ta'ala, onda mene slijedite, kaže poslanica Allah. Znači, ne može se voliti Allah, a da se ne slidi poslanik. Jel? Znači, ne možemo danas kazati ljudima koji kažu ja vjerujem, ja sam dobar, samo Allah zna moje srce, a on je daleko sredženja poslanika sallallahu alaihi sallam. Njegova ljubav je lažna, on sam sebe zavarava i laže kao što laže sve onim kojima tvrdi da voli Allah subhanu wa ta'ala, a nema ga u dijelima i sredženja poslanika alaihi sallatu wasalam. Allah subhanu wa ta'ala, gospodar nebesa iz zemlje, gospodar svi ljudi, jasno u Kur'anu kaže, ako istinu govorite da Allaha subhanu wa ta'ala volite, onda mene slijedite, a tada dolazi rezultat svega toga juhbibu Allah će vas subhanahu wa ta'ala sve zavolti. Allah će vas voliti, za nam to nije cilj. Koga Allah zavoli, kome Allah bude taj kojeg voli, kojeg cijeni, taj je na posebnom mjestu kod Allah subhanahu wa ta'ala. Allah neće kazniti roba kojeg voli. Zato trebamo da se trudimo da što više upoznamo sred poslanika sa Allahu alijih vasaleme, njegovu praksu kako bi nas Allah subhanu wa ta'ala zavolio, a to je dokaz da mi, znači sve što prakticiramo, sve što sprovodimo u našem životu, je dokaz da mi volimo Allaha subhanu wa ta'ala i da volimo poslanika Muhammeda alijih salatu wa selam. Wa jagfir lekum dunubekum i Allah djelašanu, pored toga što će vas voliti i što će vas znači voliti, on će vam vaše grijeh sve oprostiti, sve to je rezultat da će iskrena prema Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alajhi wa sallam i slijedeње njegovog poslanika ali aleyhi salatu wasalam. i na kraju se vašano opisuje Allahu ghafurur rahim a Allah je taj koji mnogo prašta i koji je milostiv kome onome ko kaže moj gospodar je Allah Moj poslanik je Muhammed, moja vjera je Islam. Ustraje u tome, u tom sljeđu Allah Đeleštana obećava znači ovaj rezultat. Da će on takve zavoliti, da će on takvima oprostiti jer on je takav znači opisao je sebe da mnogo prašta i pored naših znači, velikih grijeha i gafeta mnogo prašta i samog ustala. I zato drage brati i ciljena sestru, ajit koji učimo svi. U našim dvijevnim namazima, svakodennim namazima, i ja te na'budu. Samo tebe obožavamo, neće se obisniti i neće biti, znači, vrhu, neće biti znači, u potpunosti bez dva velika uslova našim postupcima, našim dijelima. Dva velika pravila koja treba da imamo u, znači, u našem robovanju Allahu subhanu wa ta'ala. A to je, Habibi, da budeš taj koji čini dobro djelo isključivo da ga radi samo radi Allaha subhanu wa ta'ala. Radi bliskosti njemu, radi njegovog lica, da bi zaslužio džennet i nagradu kod gospodara svjetova. To ti mora biti znači, prvenstveno cilj da ga radiš isključivo radi vaha i drugi uslov, da to djelo koje činiš da pogledaš da li ona zaista u skladu sa šarijetom. Da li je to djelo koje ti činiš zaista činio poslanika alaih svala tu vaselama. To su dva uvjeta, dva uslova bez koje neće ti djelo biti primjeno. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Elledi khalaqa al-mautu wal-hayata li yabluwakum ayyukum On je taj gospodar svjetova koji je stvorio i život i smrt da bi vidio da bi vas iskušao. "Ayyukum?" Svima vama, među vama ko je najljepše ih djela? Ko ima najbolje djelo? A što je to najbolje djelo točno pojasnila šanteva huwa al-azizul ghafur, a on je silni koji mnogo prašta. Fudaj ibn Iyad kada je kazao znači šta je ahsanu amela? Šta je ovdje to dobro lijepo djelo koje ukrašeno, ukrašeno, on kaže da dijelo ne može biti znači dobro niti lijepo osim da je ahsanu u svobodu da sadrži u sebi da obuhvata dvije stvari da je isključivo urađeno radi Allaha te barekallahu taala i da je u skladu sa sunnetom praksom poslanika alejhi salatu Ta dva uslova, ta dva znači, šarta kada se nađu u tvom dijelu, raduj se Habibi, da si od onih koje Allah stvorio i iskušao ono dnjalko, a oni se takmiće ko će učiniti najljepše dijelo. Najljepši, znači naj, najukašenije, najispravnije i kod Allah prihvatljivo Kabul, i ono koje je iskreno i koje je u skladu sa sunnetom. Pa kaže dalje, Udeir ibnijadi, kaže onaj čovjek koji uradi dijelo, dijelo i iskreni u tome, radi radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ali to odino nije u skladu sunneta poslanika a.s.w. Sam sebi je inovirao, sam sebi je izmislio neko djelo, sad ću ja planiti akšan četiri rekata, bih se laođe lošama približuje znači sa još jednim većim rekatom, kako bi, znači, Allah tabarika wa ta'ala mi se smilo. Djelo znači u ima Allaha radi, ali nije u skladu suneta poslanika. Sallam. Takvo djelo se odbija, kaže, tako djelo neće biti prihvatljivo kod Allaha. Ili drugo djelo, čovjek dođe u džamiju, bez svakat, znači svaki namaz klanja ili dođe na akciju i klanja Subhanallah onako kako je poslanik Al-eslal tvoj slan klanjao. I nada se znači tome. Međutim, kada je dolazi u džamiju, želi da ga drugi pohvale, da ga vide kako je redovan u prvom Safu iza imama za uvijek znači koji je došao, uradi dijelo u skladu, znači propisano šarijatom, ali u sebi nije znači drugi uslov, obuhvatio, to je iskrenost, radi radi drugih ljudi, da bi se pohvalio, znači kako bi ukazalo. onih, bilo koje dijelo, mi dajem samo primjer Ramazov, može biti najmanje i najveće dijelo, da ima primjer Surije, znači da ga radiš od nekog drugog i to dijelo neće biti primjerno, jedino dijelo kod Allaha od ibadeta svih, će biti primjeno koje bude u skladu čega? Bude, znači prije svega, iskreno radi Allah teba, rekao ta'ala, i drugo, znači da ga radi, isključivo što je to radio poslanika a.s. da se podudara i slaže sa sunetom poslanika a.s. Takva nam djela trebaju Za takvim dijelima treba da žudimo i za takvim dijelima treba da tragamo da nas neko uputi i ukaže što je poslanik poslanika sallahu alihi vselem. Kako je veličao, kako je slavio Allah, kako mu je roboval, kako je svoj noć i namaz provodio, kako je svoj dan provodio, ulazak u kuću i iskuće, obilazak familije, rodbine, znači sjela, društva. Kako je poslanik sedio u sjelu sa shabla, kako je poslanik alihi sallahu alihi vselem sjedio kada je zjaretio druge. Da li je prenosio tuđe riječi, da li je se interesuo što Fulan, radio fulan, fulan, fulan, fulan? ili je, znači, to bilo ono nešto posebno što srca oživlje čini, znači, nas bližnim gospodaru svjetova. Takva djela će Allah Tebareke znači, primiti i prihvatiti od nas i takva djela traži on Subhanu Avatala, Subhanu Avatala od nas. Zato, dragi moji brati, sina, sestro, kada ste shvatili i razumijeli ova dva velika Allahova Allah Tebareke Vatala imena, da on taj koji je zaslužan da mu se robuje, da je on naš gospodar, stvoritelj kojeg trebamo robovati, kojeg trebamo hvaliti, veličati cijent nakon kako njemu Subhanova Tala dolikuje. Nemoj dozvoliti da bude od oni habibi koji u svom životu zapostavljaju i bade ta Laha Subhanova Tala, zapostavljaju propise koje je Laha Subhanova Tala propisao i obaveznim mu činio da činimo i da radimo u svakodennom životu. Nemao da se zavaraš, znači sa dunjalom po prolaznosti na njemu, sa užicima koje on pruža, znači sa djecom, familijom, porodicom. Bilo kakav osvjetski užitak, znači, nemojte nemoj dozvoliti zavara da da budeš od odolni koji će zakačiti i doći u iza nada, a nije spreman, a nije spreman za tu smrt. Radi, trudi se. Budi odolni koji su uvijek znači, tu prvi sabi, kun koise će da budu prvi i uvijek prvi u svakom znači izvršavanju dobrih dijela Allah te bareke te bareke vetara Allah je lešanu znači opisuje stanje takvih pa kaže ja eihul ladina amenu la Ovi koji vjerujete odaziva se onima koji kaže, naš gospodar je Allah naš poslanik je Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem naša vjera je islam nemojte dozvoliti da vas vaši imeci vaša imanja i vaša djeca odvrate od spominjanja late Tebare Kvetala. Vidjet što Imam Kurtu bi kazao za Anzikrillah. Šta znači to? Nemojte ni u kom slučaju to dozvoliti. Pa to bude preće od spominjanja veličanja i Allahovog robovanja na dunjalku. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ فَوْلَا إِكَهُمُ الْحَاسِرُونَ A onaj koji sebi to dozvoli, neka zna da je takav na ahiretu od hasirin. Od onih koji su izgubljeni, koji neće imati kod Allaha Tebare Kvetala nikakvog ud eti dobra. Zati mala Subhanu Taala kaže: "Wa alfukum mimma razaqnakum min qabl an yahti ahadukum al-maut fayakul rabbi laula akhartani rajlan qarib fa asaddaka laqum min al-salihin." Jedeljujte od dobra kojeg imate, kojeg mala Subhanu Taala dao, znači udjeljujte prije nego što dođe nekom od vas smrt. Ovo je dobro djelo. I ne samo znači infak, davaj na laho te barekallahu Taala kutu, odela, šanka da Da je primjer svako drugo djelo i ovdje se traži od nas znači radi ga prije nego što ili ovdje odjeljuj prije nego što dođe neko od vas melek smrti A štaš kazati u tom trenutku šta će ljudi kazati Rabbi gospodaru moj leula ilahe illallah kada bi mi samo malo podari još života radijalko malo djelić zašto ćeš ga tražati zbog čega ga tražiš u tom trenutku jer kaže ila adželin قريب fa asadd. Tač šta je atek odijeli nešto. Daj mi samo taj detalj. Jedan život, ono što ima i metka će ga odijeliti. Odijeli ga bibi dok si živ, dok ti nisi došao med eksperti. Jer mrek smrti, smrti kad dođe, Allah dželešan svoj kader ne mijenja. Jer on naslijeđa pokazuje. Pa Volan yu'khiru Allahu nafsan idha jaa'a ajaluh, wallahu khabirun bima ta'malun. Allah dželešan neće odgovoriti taj trenutak uzimanja duše. Nikom od vas kada mu dođe izaslanik Allahu subhanahu wa taala to ga više nema. A Allah dželle şanu za dobro što vi činite, što radite. Što znači da Allah zna naše stanje sada i zna kako će biti, kako je bilo i kako ne bi znači bilo, kad bi bilo, znao bi kako, kako, će, kako će biti. Apsolutno znači on je El Alim spoznaju, apsolutno imamo nama. Ali ukazuje da on zna naše postupke koje činimo, dok smo još živi. Ne mora da dočekamo taj trenutak znači da smo nespremni nego pokušavamo da budemo spremni ovim našim ibadetima koje činimo radi Allaha subhanahu wa taala. Zato mah kultu birahimullah kada spominje ovaj kuranski ajet ja eho zalina amenu la tulhikum amwalukum bla auladukum azzikrillah. Ovi koji vjerujete nemojte dozvoliti da, da vas usunište vaši imeci, vaša imanja i vaša djeca od azzikrillah. On kaže ovaj zikr od koji se spominje misli se na obaveze stroge koje Allah te barekuta propisao nemoj da te zavedu niti meci, niti dunjalog, niti žena, niti djeca, niko od strogih obaveza koje je te latebare kvetala je propisao. odazovi se, potruci što više da činiš da ne bi bio od kojima će doći smrt pa će reći rabbi Gospodaru moj, tad bi samo malo produžio život. Da budemo doni koji će udijeliti, koji će, haj, neki učiniti. Zato, draga braćo, budimo doni koji će Allah subhanahu wa ta'ala veličati onako kako njemu subhanahu wa ta'ala dolukuje i da se sprijemamo da uvijek budemo, znači, taku svijest da imamo, da razmišljamo sad može doći. Šta sam pripremio? Da analiziraš svoje stanje. Na kraju ćemo još samo navesti da od uh, spoznaja Allahovog te bareka wa ta'ala imena ila uh, Allah je i ta da nije propisano u šarijetskim tekstojima, u sujetu poslanika sa Allahu aljihva sallam, da salla može veličati imenom Allah. Da dođeš da kažeš Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Znači, nema teksta. Nigdje ne možete naći nijedan hadis poslanika sallam sallam, da kada veličajte Allah, samo Allah. Zašto? Zato što kad kažeš Allah je rečenica koja je nepotpuna, nema značenja. I sve druge rečenice za kojima je poslanik sallallahu alihi wa sallam je došao, na koje je ukazao, koju posebnu važnost imaju. Znači ko god želi, kogod traga da Allah veliča, znači sa nekim zliknom, propisom koji je veličanstven i velik, kod Allaha tebara koji je taj poslanik je ostavio. Imate prijer poslanika sallallahu alihi wa sallam gdje kaže kelimetan hafifetan. Dvije riječi koje su lahke za izgovoriti. Na jeziku, teške je na mizanu, teška je na sunjedanu, ali su kakve? Habibetan ila Rahman, one su drage kod milostivog gospodara svjetova gdje kaže, gdje po gosani se kaže, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallah ila Azim. Ko želi, ko voli ono što milostiviji voli da čuje, a tebi su lahke Habibi, lahke na jeziku, a su teške na da sudnjem nam na Terezijama kad se postavi, su subhanallah, vebihamdi, subhanallah ilazim. Izgovaraj, čitav dan, čitav noć, koliko god hoćeš. Znači svakom krenutku, koliko god želiš puta, izgovori. To je zikr koji ti je poslanik s.a.v. učinio, da zikriš koliko god hoćeš. Ali ga nemoj samo učiniti, ne, da kažeš, e petko, čakom je Allah u 11 sati, svako u petko, za 11.12 to da zikri. To već predstavlja, znači ova najpretvara se u novatariju, kada sebe određuješ posebni termin za takvu vrstu zikra, jer poslanik sam sada nije sjedio svako u petkoj danes do dvanesti i govorio samo tu dolgu, nego ti je otvorio znači, vrata tome, kada god hoćeš, koliko god hoćeš u svakom tenutku, one su kod Allaha znači velike, velike. I znači ovdje Ibnu Taimi je isto tako pojašavan pa kaže da oni koji su učinili ovo Allaho Tebare Kvetala ime posebnim imenom, da ga uzimaju, znači, za veličanje i slavljenje, samo riječ Allah. Ili, kaže, su još više dali pažnju, posvjetili oni koji kažu, pa su skratili u kaže, da su oni humbuk ba'alun, da su oni zalutali i tun da su oni veliko, znači, očito je grešni sa tim. Jer kaj ne spominje se nikakav zikr od poslanika, sallahu aljihvi veseleme, sa ovim jednim imenom, znači, da znači, kaže Allah, Allah, Allah, Allah, znači, do, do, dok se znači pri sebi, niti hu hu, znači da se pomješta, nego su došli kao što vidimo, znači pogledajte, stupaš u namaz, najbolje, najveće dijelo Allahu te barem kao tala koji možeš učiniti, znači u toku dana, u toku noći, jeste namaz, kako počneš namaz? Allahu akbar, potpuno znači, Allah je najveći. Svjedočiš nešto što je najveće. Zatim ga slaviš. subhanek Allahum. Hamdik. Znači učiš veliča, slaviš Allah debarke wa ta'ala, ulaziš u dovu, znači Fatih, u najbolju dovu. Zatim posle toga učiš što ti je ulašao, znači od hefsa učenja, učenja Kur'ana. Ideš na ruku. Šta govoriš kad ideš na ruku? Opet, Allah, opet. Zatim Semjallahu li men hamid. Rabbena wa reka hamd. Hamden kathirna. Ako želiš još više, onda ideš dalje. Znači, Na sežu, sa sežnjem, pogledajte, znači uvijek potpuno značenje rečenica. Znači u tom velikom dijelu koje Allah članu voli, veličaš Allah sa rečenicama. Kad ideš na hađi, lebejk, Allahumme lebejk, jel, potpuno značenje rečenice, nema šta, nema šta, Allah, Allah, Allah, ideš, znači goriš Allah, Allah, Allah. Na refatu, najbolja dova koju kažu poslanik s.a. nijema dove sa kojom su došli nema je, nema je, kao što je doba la ilaha ila illallah. To je najbolja dova, najjača dova, zato što svjedočiš nešto veliko, a negiraš isto tako svona lažna božanstva za koja se vezuju oni koji su skrivni sa pravoga, puta. Zatim, naša srca trebaju da se smiruju i da osjete tu slast, ljepotu, spoznanja ovih imena, jer Allah Želašanu kaže u Kur'anu Sa slavljenjem i veličanjem Allaha srca se smiruju. To su srca vjernika. Kada spominješ Veličaša Laha gospodara svjetova kojih si spoznao, kojih spoznaješ, da je on taj koji je znači zaslužan da se obožava, se robuje, koji je došao s ovim uzdišnim šarijatom, spustio ga iz svoje milosti prema nama kako bi e, spoznali put koji nas vodi do njega i do džene, te uživanja vječno. Slaviš Veličaša gospodara svjetova. Zahvaljuješ mu na životu, zahvaljuješ mu na svom nome što ti je podario. Na iskušenjima isto tako mu z Jer je čudan primjer vjernika. Šta kod da ga zadesi, on kaže Alhamdulillah. Fala Allahu i na ovom stanju na onom stanju. Uvijek je Alhamdulillah i uvijek je veličanje. Allah je što vam kaže vajza? Zukirallahu veđilat kulubuhum. A kada se Allahuvo ime spomine srca vjernika obuzme strah. Srca vjernika obuzme strah. Zašto? Zato što ti živiš abibi između nadi i straha. Vamo, wow, slaviš veličaš Allah, srce ti se smiruje. S druge strane, u isto vrijeme osjeća strah od svih oni azaba koje je Allah te barek ve ta'ala pripremio. Zato kada je poslanik sallahu anihilu sallam da zna vjernik ono što je kod Allah o svih njegovih kaznih, sanih hadis, o svih njegovih kaznih koje je pripremio, nikada ne bi osjetio nadu za dženetom. Znači učio dženetu. Nikada. Da zna, spoznaju, istinsku spoznaju azaba koje je šan što je pripremio dženem. S druge strane, kada zna ne Kako je Allah Tebare Kvetala, znači onaj, pripremio nagradu za stavonike dženete, ili kakva je njegov rahmet, sve njegove milosti koje je Allah Subhanutela ima, kazali smo stotinu milosti, 99.8. sudi, dan nijednu, samo spusti na dunjalu, kaže nikada, ne bi pomisio da će on ući u dženete, nego bi znači, osjećao da je on u stavonika dženeta. Ne bi je niko nima i nima ne roguje, ne giro gospodara svjetova, ali bi osjetio da će ući dženete. Kad bi spoznao i znao, znači istinsko on spoznao je Allah s druge strane znači njegov kazo. Dok vidimo koliko je teško onima koji nisu pravi vjernici, koji ne vole Allah subhanahu wa taala, koliko im je teško kad se vas spomni. Allahov spisuje u sure Zumer gdje kaže: "Wa idha adukira Allahu wahdahu isma azzat qulubul ladina la yu'minun bil akhirah, wa idha zukira ladina min dunihi za hum yastafshirun." Kada salla gelalov spomene pre takvim, kad njihova srca se grče, teško im što sam lađer šano spomnijem. U tefsiru Ibn Kesira stoji da kad se kaže la ilaha illallah, nema drugog istinskog Boga, se oboža, osim su sumano tela, njihova srca. Znači, toliko su u teškom da se zrčavaju, grče teško očukuju, osjećaju. A každa kada im se spomene ono što oni vole, njihovi idoli, njihova božanstva, njihovi lažne, znači ličnosti za kojima se povode na odnjalku kao oni se vesele, jeste vširom radosni su pravo što se to spominje. A kad kajamo brate Habibi dođemo pričamo ovo Allahom, A kad ćemo pričati o nekim futbalerima, glupostima, znači pjevačima i svim ostalim, znači danas za kojima se ljudi povode, koje vole više nego Allahom, svi se veseli, svima drago, aa, večeras tekla, jel, počemo. Žeam, ja, šam, ja, cijam, kakva, idemo mi večeras, ima, igra Bosna, igra ovo, igra. Sve se daje prednost nekom drugom mimo Allahu subhanahu ota'ala onako kako on traži to od nas, jel? I mi smo se doc, znači svakuđenom životu vidimo i primjetno je to. Zato Allahu lešanu kaže fa buduhu wasbir li ibadatihi ta'lamu lahu samia usul mariam. Zato ti Allah subhanahu wa taala obožava i budi ustajan u robovanju njemu jer nema niko ko se nazvao imenom poput znači njegovog imena, a to je ime Allah. I zato, draga vraća, molimo na kraju Allaha subhanu wa ta'ala plemenitosti svi njegovim lijepim imenima i savršenim svojstvima koje se nazvao pisao u Kur'anu i suratu poslanika sa Allahom aljih i, I imena koja je ostavio samo skrivena u svom znanju. Da naša srca usti, učini takvim, znači sa punim imanom i ljubav prema gospodaru svjetova, da ga volimo, da ga cijenimo, da ga obožavamo, da ustrajemo robovanju njemu i da preselimo na ovom dunjaju kada je On subhanovo tala zadovoljan s nama. Da oprosti nama, našim rotenima, svim muslimanima, da naša srca ujedini na istini, da nas pomogne, da budemo ustrajni u tome. Molim Onama subhanovo tala da oprosti meni i vama. Subhanek Allahum, alhamdika šalala, ilah ilah, estakurka, ulatuljima.